לא יבשר עבד, כי יבין ואין מענה. חזית האיש אץ בדבריו, תקבע לכסיל ממנו. מפנק מנוער עבדו, ואחריתו יהיה מנון. איש אף יגרם אדון, ובעל חימה, רב פשע. גאוות אדם תשפילנו, ושפל רוח, יתמוך כבוד. חולק עם גנב, שונא נפשו, עלה ישמע ולא יגיד. חרדת אדם ייתן מוקש, ובוטח בה' יסוגב. רבים מבקשים פני מושל, ומאדוני משפט איש. תועבת צדיקים איש עוול, ותועבת רשע ישר דרך.